А де ж тут вогонь зірки? Пучками водить, хоче намазати, а нема. Аж ген-ген, трохи далі. Тягнеться і дістає зірку із неба. І зовсім та зірка не пекуча, а холодна. Дивіться, хрещена радіє з-під неба. Обертається, а хрещеної нема. Нема відрізаної людської голови у хаті. А стоїть мати Марія. Прийшла з надвору, дивиться на дочку з темним жахом у зболених очах. Де хрещена? Була хрещена. Та нема хрещеної. Ось зірка з неба. Маємо чим розпалювати в у печі. А вже ж, зірка, сядь, Галю, сядь, не спинайся по стіні, заспокойся. Господи, за що так тяжко покарав нас усіх і Галю нашу безталанну? Чим дитина завинила перед тобою? Галя спускається з неба, з руки в руку матері передає зірку і відчуває на чолі доторк. Материнської долоні, схожий на листя подорожника. І від цілющого того подорожника заспокійливі стутінки сповивають голову, очі гаснуть, і гасне зірвана зірка в очах, іначе сама вилітає з хати. За чиї гріхи кара така? Тільки ж це в гаркуші ще дітей залишилось, хоч і снують по обісті, а не тримає пам'ять. Ото юхимка знайшли в левадах, третє переставилось, значить залишилось двоє, бо ж було п'ятеро. А оцей лобуряка, що сидить у бузині і думає, що сховався від білого світу, Ховайся, ховайся, тільки не сховайся від мене. Хто це? Грицько чи Петро? Грицько старший, а Петро молодший вісім років. Мені таки Петро, бо схожий на батька, а Грицько схожий на матір. Чого ж це він заховався в бузині? О, за пазуху лізе за пазухи вузлик дістає. Де це він той вузлик дістав, що ж у тому вузлику, либонь вкрав, та якби не вкрав, то не ховався б. О, глупа із злодійськими очима, оглядається. Поглядалось, а тепер вузлик розв'язує, заглядає, принюхується. а тепер от рукою всередину. Взяв щосі до рота, жує. Що ж він украв? Що він жує? І кривиться. А не добре, який хлопець? Чи ти не знаєш, Що в твоїй хаті і крив не має, щоб з'їсти? Що твої батько-мати, Що твій брат Грицько попухли з голоду? Е-е-е! Нема того, щоб поділитися. Хай краще твої рідні виздихають, ніж ти відірвеш від своєї голодної пельки. Хто може той краде, аби тільки було що красти? А щоб красти, треба мати здоров'я. Де вже те здоров'я? О, горний-горний ж менею з вузлика Наминає та наминає і кривиться. І чого ти кривися скраденого? От путь свірінок у батька вдався, той забирав у людей, що можна забрати, а цей уже після батька подався підмітати. Якщо крастиме виживе. Якщо крастиме і сам їстиме, виживе, коли поділиться зі своїми може й здохнути.